Мисли на Христос, които са ясни, окултни истини. Сега ще изнеса някои мисли, изказани от Христа пред учениците, които сами по себе си са окултни истини и показват окултния характер на Евангелието. Подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, но не ще могат. Като изказа притчата за сеятеля, Христос казва: Който има уши да слуша, нека слуша. И учениците го питат за смисъла на притчата, и той им казва: На вас е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се проповяд да спритчи, тъй щото като гледат, да не виждат, и като слушат, да не разбират. Междуродените от жена няма по-голям от Йоана Кръстителя. Обаче и най-малкият Царството Божие е по-голям от Йоанна. Истина ви казвам, има някои от стоящите тука които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство. И като се обърна към учениците, рече честно, Блаженни очите, които виждат това, което вие виждате, защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате и не видяха, и да чуят това, което вие чувате и не чуха. Това поколение иска знамения и няма да му се даде друго знамение, освен знамението на пророк Йона. Както Йон беше три дни в корема на кита, така син човечески ще бъде три дня в сърцето на земята. Огън дойдох да хвърля на земята и какво повече искам, ако се е вече запалил, но имам кръщение, с което трябва да се кръстя и колко се отеснявам, докато се извърши. Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не. Казвам ви, но по-скоро раздяла. Защото човеците на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината. И аз ви казвам, спечелете си, приятели, посредством неправилното богатство, така да когато стане нужда да ви приемат в вечните жилища. Законът и пророците бяха до Йоанна. От тогава Божието царство се благовества и всеки насила сила влиза в него. Защото Божието царство е вътре в вас. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Всеки ден той получаваше в храма и всяка нощ излизаше на хълма, наречен Елеонски. Всичко ми е предадено от отца ми и освен отец, никой не знае кой е синът, и никой не знае кой е отец, освен синът, и оня комуто синът благоволи да му го открие.